Bratislavskej štúdio. A zvučka práve odštartovala reláciu Hovory Zerikov. Veľmi sa teším, teda volalo sa to Zeriko o živote doteraz. Asi som to, vďaka tým všetkým hovorom, ktoré robím v tomto rádiu, tak som zmenila názov, ale názov zostáva naďalej. Zerikov o živote, takže viete, že sa budeme baviť o všetkom možnom, čo život prináša. Dnes to bude tak troška viac medicíny, alebo skôr do toho, ako sa o seba postarať, tak aby sme zostali dlho a dlho zdraví a pritom aj šťastní. Tak, mojim hostom je dnes Krasomíra Marková. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Prajem dobrý večer poslucháčom. Áno, poviem hneď na začiatku, že Krasomíra žila pred ich zrokmi v Bulharsku, takže troška bude mať prízvok koho by to rušilo, nech sa nad sebou zamyslí. máme nikoho hodnotiť. Myslím si, že to všetko, čo poviete, všetky vedomosti, tak určite ten prízvuk prekryjú veľmi rýchlo. No a jasne, že je tu Peťo a on vám rovno povie, ako sa môžete dovolať alebo nám písať nejaké mailíky. A dobrý večer, takže máme telefon do Bratislavského štúdia 0951. 485, 385 a písať nám môžete studio zavínač slobodný Tak ako vždy začneme, tak je malým kurikulum. víte, ako si sa dostala na tento svet? Hm. <laughs> Kde si sa prikotulala? A to bolo dávno, nepamätám si už pred kolkými rokmi to bolo Ono to ani nehovor <laughs> Je mladá Narodila som sa v jednej dedinke blízku Plovdiva, Plovdiv je druhé najväčšie miesto v Bulharsku. a moja dedinka sa nachádza 30 kilometrov od toho mesta a... Také... No a čo to je rodičia? Moji rodičia... Chceli ťa, nechceli ťa, lebo tu budeme mať Čakali ešte... ma dva roky. Ó, takže si bola vítané, očakávané dieťatko. Prvé dieťatko. A boli prísni, alebo je rozdiel medzi tým bulharským spôsobom výchovy a tým našim? Mm, prísni, Ano, uh, keď sme neposlúchali mam bráta, mm, tak hneď uh, iba pohľad stačil. Mm. Ale um, nič Čína nemuseli robiť, hej, že nejak byť prížicky, vlastne, ne. A ja si myslím, že to bolo kvôli tomu, že mm, v dome bývali babka a detko a tam, keď jeden z dospelých povedal niečo, druhý keď nesúhlasil, tak boli ticho. Áno. A my sme vlastne mm, museli posluchnúť. Áno, vedeli je, ste, že to je, je to je autorita. To je autorita, je človek, presne. Je autorita, A, detstvo bolo šťastné. E, to bolo... V tých rokoch sme sa mohli hrať od rana do večera na ulici. Ani pomaly nevedeli, kde sme. E, pri potoku, e, v lesiku, pri dedine. Takže... Mm, veľká kopa detí. A, potom... a to je veľké učenie vždy. Uči sa tolerácii, uči sa pochopiť, že silnejší pes má pravdu. Môžeš vyskakovať len do výšky toho, koľko máš sily. Takže asi... No potom sa dostaneme k tomu, že už tu keď si mala, alebo môžem sa teraz opýtať, že ty si vedela ešte vychovávať tak deti, aby to bolo, ako to bolo vtedy, keď si ty bola malá, alebo už si sa prispôsobila tomu maznaniu a benevolencii? No, presne. Tu vidím, to maznania a benevolencia. Ale to, čo sa mi nepáči, aj v mojej rodine sa to dialo. Ja poviem niečo a babička povie niečo iné a otec povie niečo iné. A to dieťa má zmetok a necíti sú to, autoritum. že slovo... Presne, autoritou. A potom si aj ono dovolí k tým ľuďom, lebo vidí ten príklad, že no, nie ale... sú jed, jed, jednotní. Toto na toto by mali byť školy, lebo ja si myslím, že keď u nás v škole učíme všelijaké aj nerozumné predmety, ako... O hoaxoch sa učíme v škole ako predmet, no tak to už je naozaj veľa, ale taká výchova k rodičovstvu to ako si sa nedá presadiť. Viac sa dá predpokladať, že človek bude vlastne rodič ako hoaxer, tak skutočne by bolo celkom dobré aspoň nejaké základy výchovy k rodičovstvu dať, lebo ináč takto bezbreho sa tu budeme naozaj o chvíľu na uliciach strieľať. Kde si chodila do školy? v Bulharsku alebo už niekde si bola preč? No do 8. triedy som bola v Bulharsku a potom rodičia um, pracovali v Rusku, odišli do Ruska. Uh -huh. Najprv oni potom nás uh, stiahli s bratom, s nimi. Do 8. triedy som bola v Bulharsku a potom som vlastne išla do Ruska. Strednú školu mám Rusku. Uh -huh. um, to sa dnes nehodí teda, <laughs> to preskočíme v tvojom životopise <laughs> dojdeme aj k tým veciam, ktoré sa hodia do tohoto sveta <laughs> ako bolo v Rusku Dá sa bolo to porovnať s bulharskom? Lebo človek ako nevie my nevieme až toľko o bulharsku ne? a neskreslenie o Rusku vôbec nič, takže No, tak ja som vtedy mala 14, 15, 16 rokov, čiže vlastne bola som 2,5 roka uh, v Rusku. N ja som sa nezamýšľala nad tým, že v čom je tam iné, ano. Mm -hmm. A... Len som sa snažila adaptovať sa, naučiť sa rýchlo jazyk, lebo mm -hmm. my v Búharsku vtedy sme sa učili ruštinu, ale jedno je učiť sa v škole a iné je, keď už z trojke musíš áno, odpovedať na šťastie. Uh, Učitelia uh, na začiatku moc sa ma nepýtali, uh, dávali mi čas, aby som mm -hmm. sa uh, zaadaptovala. A ja som bola jednotkarka v Bohársku mm -hmm. a išla som teda do Ruska naspydovaná, ja budem, učila som sa každý deň a som čakala, kedy ma budú skúšať. A nič. A oni tak ma šetrili, až som sa zopsula, zlenivila som, že ja som vedela, že nikto sa ma nič nebude pýtať. Aho. A tak som trošku sa pokazila, tak by som povedala. Zapáčilo som mi to v určitom momente. Vydela No, áno, tak. Ale uh, skončila som tú uh, strednú školu a mne sa najviac darilo v tých um, matematika, fyzika mi tie m, m, m, som povedala analytické lebo tie predmety a keď som skončila tú strednú školu tak som sa chcela vrátiť do Bulharska, alebo už Páčilo sa mi tam, zvykla som si, výborne bolo, lebo ta firma bulharská mala tam rodiny s deťmi a my sme mali pridelené 4 vchody z 8 vchodového do domu. 4 chody to boli iba rodiny bulharské s deťmi a tam v podstate sme mali aj školu a zvykli sme si... Mali sme kamarátov aj medzi Rusmi. A začali sme chodiť aj na ruské diskotéky mm. a začali sme mať aj tie prvé platonické lásky a začalo sa mi už, už páčiť. Hej? Mm. Uh -huh. uh, ale chcela som sa vrátiť do Búhacka kvôli tomu, že my sme bývali v meste pri Moskve, nebolo to priamo Moskva, ale 70 kilometrov od Moskvy. Uh -huh. A ja tým že som chcela študovať, a nechcelo sa mi študovať to, čo bolo v tom meste, v tom uh -huh. Serpochove, lebo tam bola iba m, Technická univerzita a Zdravotnická škola. A čo si ty chcela? A... No... <sým> Ja som vtedy vedela, čo nechcem. Nechcem Aha, technickú hovorí. univerzitu. Yes. A moji rodiče, vtedy to bolo roku 89-90, presne tej roky, keď um, bol, sa preklapali uh, obdobia perestrojka. A bolo nebezpečné, priam nebezpečné v Rusku a rodičia sa bali pustiť ma samú uh, študovať v Moskve. Mhm. Tak som Nechcela v tom meste študovať technickú univerzitu, ale ani do Búharska ma nechceli pustiť, lebo sa mala 16 rokov. Tak uh, som sa pripravila a um, teda išla som do tej technické univerzity uh -huh. v tom meste. Um, Není to pre ženu, teda aspoň pre mňa, lebo a skončila si to? Dokázala si to? Bola som, Myslela som si, že tam sa budem učiť jeden rok a potom, keď už budeme mať roky, pôjdem Jasne. do Búharska, do tej technickej univerzity. Ale potom na ministerstve som sa dozvedela, že musím mať dva roky skončené, skončené a ak chcem ísť do Bohárska, musím všetky predmetiť znovu e, urobiť skúšky. Alebo sa vrátiť rok dozadu. Aj, aj. Čiže opakovať ten druhý ročník. Čo som si povedal, to radšej zabalím a idem do Bohárska a budem študovať niečo iné ako technika, technická univerzita. Nie, že som do Bohárska, ale tým, že som mal ruský diplom, všetky univerzity, kde sa dalo študovať niečo iné, ako technika chceli aj známky búharčiny a búharskej mm -hmm. literatúry, ge geografie. Je tak, tak, že ty ako búharka si už nesplňala presne vlastne to, čo má búlhar spôňať. A to je nepríjemné. Tak som si povedal dobre, idem študovať matematiku a informatiku do Plovdivskej univerzity a cestou a, Cesta bola popri technickej univerzite. A hovorím, ja iba vojdem sa pozrieť, že čo tu majú, aké možnosti. možnosti. No a bola som prekvapená, keď uh, som videla, že majú priemyselné management a marketing. Mm. Wow, to bolo ako, znelo to dobre. To Jasne. nebolo také technické. To bola budúcnosť. Aha, áno, management a marketing, joj, dobre, tak idem na to. A, ani som nešla do, do tej... Uh, prečo mi bolo tak jedno, čo budem študovať? Bolo, ja vždy som... Mňa vždy zaujímala medicína, ale vedela som, že to nechcem študovať. Teda respektíve m, nebudem to robiť, lebo mhm. ja nemôžem sa pozerať na utrpenie... Krv. na ihli, krv a podobne, odpada vám. Takže moja cesta. A keď už som nemohla študovať to, čo som chcela, tak mi to bolo už jedno, niekia, nejaká univerzita. A... Jasne. Tak. Takže skončila si ten marketing. A... Áno, priemyselné menedžment a marketing na technické univerzity. Tak to nie je až také technické, tak. Ale prvé do... A keď máš rada matematiku, fyziku, tak zase to ťa asi nebolelo, táto škola a potom si sa začala, to ešte sme sa nedostali k zamilovaniu, to sa tu každého pýtam. Kedy si sa tak zamilovala, tak až tak. No, prvá láska, to si pamätám. To si všetci pamätajú, dokonca tu ľudia hovoria aj meno zo škôlky, Marienka Hrnčiarová, je to jasné. Tak ty si to mala ako bulhar? Búhar, áno, na dedine. Hej. Mm. No. A tak, kedy si sa vydala potom? <laughs> no. o tej prvej lásky vždy prejde veľa krokov. Už ani tie motýle tak netrefu. No, vydala som sa. Mážela som spoznala, keď sa mala 23. Zobrali sme sa, keď sa mala 26. Mm -hmm. 26. Čiže 2 2,5 roka sme chodili, ale ja ho som spoznala nie v Búharsku, ale na Cipre. A manžel bol Slovak. A manžel bol Slovak. No tak povedz svoj život na Cipre. Ako je na Cipre? Na Cipre, no najprv... Chcem... A povedz, čo robil manžel, lebo to je v tomto. Ja som sa totiž a pýtala, že a čo si prosím ťa robila na tom Cipre? Ona, že nič. Dobrým, to je dobrá práca. Tak povedz teraz o tom cipre a prečo nič. Na Cypre ešte som niečo robila, v Turecku som nič nerobila. Áno, v Turecku vôbec nič. Ja? Dobre, tak, tak povedz. Tá, no, ako som sa najpôr poviem, ako som sa dostala. Alebo K manželovi ja mi povedz, ako som sa dostala. Vôbec, jak som vyšla mimo, teda, keď som sa vrátila z toho Ruska do Búharska, som povedala, už, už nikam neidem, už som doma. A... Skončila som tú univerzitu. dokonca ani ne, som neobhájala diplom a tým, že rodičami mm, dárovali nám byty s bratom, tým, že v Rusku sa zarábalo dobre mm -hmm. tých komunistických čiast a, a dali mi ho nezariadený a ja som povedala, že ja idem tam popracovať pol roka a našetrím si, aby som si spravila byt a vrátim sa. na Cyprus. Áno, na mm -hmm. A mala som tam a, príbuzných, ktorí mi našli prácu. a som išla iba na pol roka. No, ale, a čo si robila? A, robila som v kvetinárstve mm -hmm. najprv a potom a, v greckom podniku Greci. Majú také tie ľudové podniky, kde sa spieva, tancujete ich gre grecké tanečky. Mm -hmm. A oni, keď sa im spevák páči a mu chcú m, tak pozdraviť alebo m, oceniť. oceniť, tak mu hádžu kvety. Krásne. A majú také šampanieri a plné kvetov a tak mu ju zoberú a hodia na pláci, tam, kde spieva. A moja robota potom následovne z toho kvetinárstva bola mm, tie kvety dolu pripravovať alebo hádzať s tým spevakom. A tak som ukázala, toto máte od tej od tohoto pána. A bola to mm, taká taká krásna práca, lebo som zacítila tú greckú dušu, tú ich mm -hmm. kultúru. Naučila som sa jazykem. v tej greckej časti. To... Áno, v greckej mm -hmm. časti. A oni, tam bolo ľahko, lebo ja som vedela po anglicky, ale oni keď už boli v tom, m, živli, tancú, oni nechceli komunikovať po anglicky, začali po svojom, po svojom a výborné, lebo som sa rýchlo aj tu grečtina naučila. A, lebo je krásny, ale zložitý jazyk. Áno. A... Kaliméra. Kaliasas. Áno. No, nie, je to nádherný jazyk a oni skutočne s tým spevom, my, my sme spevavý národ, ale oni teda ako, tam to ešte držia aj teraz. Áno. A to je nádherné, lebo u nás pomaly už si budú spievať len na diskotekách po anglicky. Hm. No dobrá, teraz ty si tie kvietočky, však ty si vlastne kolegyňa, ty si bola moderátorka. A tieto kvety vám posiela Janko Mrkvička, no však Áno, vidíš, tak preto? mala si strach prísť do relácie. A ty už máš skúsenosti normálne z umeleckej činnosti. To je pekné. No ale ako si došla k tomu mužovi? Môže, hodila si no, po ňom kvety? Teraz ti poviem. Tam chodili vyslovene magreci, ktorí tam zahraničný ani ja, neje. No, uh -huh. To je vnútro zemi, ja som bola v Nikozi, to není primory uh -huh. a turisti a zahraniční boli primory. A jeden večer som videla, jak po schodoch, lebo to bolo tak, do sa išlo, uh, chádza. Už som v romantickom filme. Je, je, niekto úplne odlišný ako ciparčáne. Lebo ciparčáne sú v podstate tmaví, kučeriaví a taký iný typ stredomorský mm -hmm. typ. A tam vidím modrokeho blondiaka. Oh. Oh. <laughs> a s kamarátom vlastne prišli. Ja som si ho i ne nečšimla. No, tam um, potom sme sa dali do zoznámili zoznamili nás. Takže zrejme aj Súťa všimol. No, jak... sa povedať, že I... si tmavo pleťa a čierno vlasík typických pre tvoj národ. Áno. Takže to muselo byť úžasné, keď si uvidela blondiaka a on teda tiež musel byť hotový z toho. On je na tmavé baby, hej. No, však to je jasné. Poriadny blondiak musí mať tmavú babu. Kam by to viedlo ináč toto ľudstvo, ako by vyzeralo. No, a čo bolo? kedy sa to roz... Už tam si vedela, že to je on srdca môjho mm, Myslím si, že áno. Hm. A aspoň z mojej strany to bolo, že toto je on. Hm. Aj, aj, aj. Ale m, práve kvôli tomu, že veľmi sa mi páčil, ja som sa správala, ako keby ma vôbec nezajmal a ďaleko to je tá najsprávnejšia finta, to poznáme. Kto to nevie, devčatá, zapamätajte si správať sa, že o nič nejde. Áno. To je dôležité, lebo chlap chce loviť, a keď nemôže loviť, tak čo s ním? No, tak. A, ten, on prišiel ešte s jedným Slovákom, ktorý vlastne chodil s jednou devčinou, ktorá tam pracovala, on ju čakal, aby nebol sám, aby ju nečakal sám, tak zobral mm -hmm. jeho. Kamerát. Mm -hmm. No a v podstate potom sa dohodli, že idú si dať večeru. Lebo hraňaky, lebo my sme na Cipre, totiž to je nočný život a tam o 10.00 o 11.00 len začína. No. A končí sa o 3.00, o 4.00, o 5.00. A potom podniky ktoré robia polievky alebo také, sú plné. Není si kde sadnúť o 5. A potom vlastne ju počkal, aby išli teda na rannú polievku. A ona ona chcela zobrať, povedal jej priateľ, že zober nejakú mm, kamarátku, aby sa nenudil. Nesne. Môj bývalý máňžel teda, aby sa nenudil. A ona chcela zobrať úplne inú babu a môj máž ho povedal, a e, poznáte sa, ste kamarátke s tou dievčinou tam pri kvetoch? Chú, by som chcel. Áno, tak to bolo jasné. Výborne hovorí, že bývali, tak to o kus pri, priznaj sa, že on tam bol v, akoj, v akom postavení a vlastne čo ste tam robili. On pracoval na veľvyslanectve bol konzulom vtedy a ja som nevedela to už sme chodili, ja som nevedela mm -hmm. toto bolo také stále odkláňal tému, keď som sa pýtala ty, čo robíš čo vlastne a ja som, si myslela, ma. Nie, ja som si myslela uživíš ma tento uh, chlapec musí nejakú veľmi podradnú robotu robiť mm -hmm. keď sa hambí povedať, čo robí. jasne a... Takže potom si bola preklapená. A on mi nepovedal, nepovedal mi. A moja kamarátka e, pritlačila toho jeho kamaráta, aby mu povedal. Sa, Áno. Aj on e, nechcel, on ale našla vizitku a tam prečítala a potom mi povedala. Aha. Ale... Aha, on nechcel preto. Hm. Akže, pretože je na veľvyslanecstvo alebo preto, aby ťa udržiaval v tom, že je vlastne taký nikto. Ani doteraz neviem, ale Prečo, myslím si, že uh, veľa ľudí, ktorí majú nejaké postavenie možno nechce, aby pri, priťahol ano. niekoho kvôli tomu, že niečo. Chcel si byť istý, že že kvôli, ano, že, že kvôli nemu chceš. Ne, hej, no dobre, bola svadba na Cypre? Bola svadba na Cypre Hiltone, hotel Hilton A, a bola to nejaká tradičná alebo taká tá čo recepcia tým, um, že... bol na áno, Tam. Uh, tak sa to hej. má nejaké pravidla, ktorých sa treba držať, hej? Ani nie, ale v tom štýle sme urobili, lebo našich hostia boli v podstate mm, tí kamaráti z robôznych veľvyslanestiev. Mm -hmm. Takže z kvetinárky bola pani manželka a ako si užíva pani manželka? Lebo mnohí ľudia tu napozerajú tých Gajsenovcov a sú celí omdletí z toho, čo teda nikdy nepochopím. Ale ako asi ľudia milujú, keď sa im rozpráva o bestarostnom živote vyššej trídy, tak mm. opíš, čo to obnášalo byť manželka na velmyslníctve. Ja chcem povedať, že som mm, veľmi chcela s ním traviť viac času, lebo on, keď vstával, ja som išla spať a ešte sme neboli zobratí. Mm. No a ja som mu povedala, že ja už nebudem robiť to, čo robím, lebo aj to, aby vlastne jeho manželka nepracovala v nejakom nočnom podniku, aby teda ano, ne, nebolo väčšo. On povedal, tvoj plat nemajú ani slovenskí menažeri. Oh. Buď tam, kým ano, môžeš byť. Jasne sú. Že, počká že s bajíčkom skôdala, zlatým. Áno, vzdať sa to opadlo. Sa... No, Tam ja už taka... by som utekala, ale ty si vydržala. Nie, nie, nie, nesapáčilo. Nesapáčilo, lebo áno, ten, ten pocit uh, moci dovoliť všetko a sám si to uh -huh. ano, zarobíš. Áno, že si sebastačná. Hej, no? tak. No a ten život potom, no som sa trošku nudila tam, lebo v podstate na Cipreň... malý ostrov. čo robiť, tak nič. Vzobúdiť sa, prejsť sa, na, na, na, natrhať citrony v záhrade, mm. pripraviť niečo, jesť. A... Nie, toto bolo pár mesiacov a potom už mu končil vlastne tam hm, obyta išli sme Turecka, nie? vrátili sme sa na Slovensku Aha. diplomaty majú 4 roky v zahraničí minimálne 2 uh -huh. na Slovensku a potom môžu vycestovať ďalej takže 2 roky sme boli na Slovensku a za tie 2 roky vlastne sa nám narodili dve deti No vidíš, aká dobrá pôda je na Slovensku. Áno. <laughs> že rodia sa deti. Rodia sa deti a my stále plačeme, že nie, ty si dôkaz. Dobre. A potom ste ako odišli zase do toho Turecka, hej? Áno, potom... potom sa tu tak trošičku začali meniť veci. Myslíš vo vzťahu? tej... <laughs> rozprávke, v ktorej som žila, som začala sa pomaličky spávať. Áno. áno, môj priateľ Marcelovaniek to tvrdí, že máme tú zamilovanosť, to dostávame ako nejakú drogu, aby sme pochopili, že vlastne sme si zobrali každá jedna z nás a každý jeden muž, svoju ženu, v podstate svoje nepriateľa z minulého života a musíš si ho jednoducho nejakým spôsobom buď Tolerancio, že dokončíte ten boj a pôjdete v súzvuku, alebo nedokončíte. Máme do životov na to, aby sme to dokončili. Takže to zamilovanie je taká droga, taký darček z hora, aby ťa omámili aby ti ťa naháčkli, naháčiku. Presne a ideš do toho, lebo toto je ten jediný najlepší, úžasný taký ešte nebude, najkrajší. No dobré. A má, má miesto, kde žiješ, má vplyv na to, či sa rýchlejšie alebo pomalšie, alebo je to v povahách, alebo je to v dobe, alebo je to v energiach, ktoré sú okolo. Ako to vidíš, že proste väčšina ľudí, teda ja nerozvedených nepoznám, takže väčšina ľudí sa tak pekne rozvádza. Mm -hmm. No, je to proces, máš by som povedala, proces výchovy. A, a keď a, ten človek nepochopí, tak, a, hm, tak sa rozvádza. No, áno, je to úplne iné Veci sú normálne, boli normálne pre tú slovenskú rodinu, pre jeho rodinu. A úplne inak to bolo u nás. A, jak by som povedala? No u sa... vás asi Svokra nemohla zasahovať do života mladých. A, no u nás, a, keď sa dvaja zoberú, neviem teraz, či je v celú bulhársku tak, ale aspoň v našej rodine je to tak, že nikto im vlastne nezasahuje do manželstva, do rozhodnutia. Ja si pamätám, môj otec žil v dome mojej mamy, lebo ona je jedináčik, oni boli dvaja braťa, otec žil v mamennom dome, on je veľký, aj prístavba, babka s detkom boli v prístavbe, a keď bol nejaký konflikt, m, rodiče neboli tak, že sa hádali, ale také bežné by to vyzmi, hej. A, Babka sa vždy postavila na stranu otca. A mm. detko to isté. Nie na stranu svojej cery, ale na stranu staršieho človeka, skúsenejšieho autority. Áno, aby tam... Aby ten... Nech je úplne jasné, mm. že to je v rode. Áno, ale aj, aj babka s detkom vždy zastávali uh, svojho zjaťa, nie svoju, svoju dceru. Uh -huh. Aby medzi nimi, aby sa on tam necítil nekomfortné, nevytané, aby nevytvárali napätia. Vždy, že ona vlastne... Áno, troška prižmúrili oko, keď ona niečo urobila. Áno a... Jak by som povedala, snažili sa nezasahovať a... I tuto som videla trošičku iné, čo nehovorím, že zle. Tu tá slovenská rodina, o, rodina môjho manžela, oni boli ako jedna celá rodina a... Podstate, si bola ako cudzí prvok. Ja som sa musela vlastne prispôsobiť tej rodine a ako sa tu robi, ako... Mm, prestala som cítiť tedy ako keby, že... S S tým manželom, hej. Že ako keby patril do tej svojej rodine a ja... Hm... Ako buď sa prispôsobíš. Áno, nejakom... Je to tvoja no, vec. Presne. Nechceš sa tak... Nebudeme plakať nad tým, že tak. sa nedokážeš prispôsobiť. Tak. No je to dosť nepríjemné. Zrieme sa to týka väčšiny takýchto manželstiev, keď si berú niekoho ako z iných národov. Ale myslím, že to platí úplne presne, veď ty tu nás už 20 rokov asi. Áno, presne, no. 21, ja vždy, že koľko rokov má dcera? Hm, 21, tak 21. Koľko ja, som tu, som. jasne. No a zaujímavé na tom je to, že ako existuje múdre pravidlo, že vo všetkom zlom hľadaj niečo dobré. Ale keď sa deje to zle, tak to nevieme hľadať, tak vtedy smrkáme a sme zronení. Takže určite ťa ranilo, že teda manželstvo sa rozpadlo, lebo človek sa na to neteší. Zrejme, keby asi nebude normálny. Keby sa tešil, že hurá, teraz už, už mám koniec, už, už nebudem s tohto babou. No a potom smutku nastalo vytriezbenie a povedz mi, ako si to ty cítila. Lebo ty sa zaoberáš momentálne, nazvi to, ty to voláš facilitátor, Uh, tak hneď teraz povieme, že ja som ťa chcela oznámiť že akože mojim hosťom je dnes terapeutka a ty si povedala, nie, nie, nehovor terapeutka, ja som facilitátor. Tak vysvetli ľuďom ten rozdiel a prečo. No, uh, terapeut je ako keby ja budem pomáhať niekomu alebo viesť ho k niečomu. Ja ťa liečím. Uh -huh, liečím. ťa. A facilitátor je, ja som tu pre teba, ale vedeš to ty a ty máš tú zodpovednosť za seba a za svoj život a za to, akým smerom uh, ideš. ideš aj v tom liečení alebo v tom uvedomení sa. Čiže ja ti len vlastne vysvetľujem, že keď ideš na vedľajšiu cestu, choď, ale takéto to môže mať dôsledky, hej? Dobre som to... A... Nie. A nie až tak, že vysvetľujem, ale som tu, aby som ťa počúvala, lebo niekedy, keď, ale keď toho človeka... vybočí na zlú cestu. A vybočí na zlú cestu, to, to by som nepovedala, že existuje také, uh -huh. alebo hm, aj to má svoj význam, keď... Samozrejme, ale preto sa pýtam, áno, áno, že, že, čo že čo tam, áno, že čo tak, tam ty robíš no, v tom prípade. princíp napríklad kráňov sa kráľnej terapie, ktoré tak je počkaj, to moja. Tak zastav, tak ešte povedz, koľko robíš terapii, <gül> aby sme to <gül> potom mohli rozobrať, lebo ty si ten človek, čo neustále sa snaží študovať niečo nové, nové, nové, nové, tak povedz, čím všetkým sa zaoberáš? No ešte predtým chcem povedať, že práve ten moment, jak sa mi rozpadlo to manželstvo. a začal sa môj výchovný proces. Začala sa terapia. Odešla si zo zlatej klietky, lebo tam bolo ano, naozaj postarané á, o tema dokonale, tam Sorry. už si nerobila nič. Žila si si na obromskej rezidencii, o všetko bolo postarané a ty si napriek tomu sa rozhodla vykročiť. Áno, um ja aj rodičia tým, že mali také práce. Vždy som bola taká zabezpečená, že ja som, keď som sa v podstate rozvádzala, mala som 32, nevedela som, že existuje hm, sociálna poisťovna, že sa odvádzajú nejaké sociálne, uh -huh. zdravotné. Uh -huh. Nevedela som, ako sa platia šeky. absolútne, nič. Proste no, praktický život prakticky nepoznala. aj nie. A mm, dobré pomery v rodine, nikde žiadne konflikty veľké. A preto hovorím, že tým rozvodom sa začal môj výchovný proces, že bytej v reálnom živote. A tým, čo som si vlastne prešla, urobilo postupne zo mňa. Človeka, ktorý môže v niečom byť napomocný aj druhým, aj druhým lebo terapeutom nie je si tým, čo povieš, ale terapeuta sa stáva... Áno, lebo ty to vyžaruješ, že ja tu mám zvládnutý ten zorec a ten klient príde, priťahneš si ho tak, že tvoj systém má niečo pochopené, čo ten človek potrebuje, práve potrebuje po... riešiť. A tým ho poťahnem a nie tým, že čo mu poviem alebo aký ja s ním mu robím. A to si mala k tomu ešte dve malé deti, keď si všetko toto sa snažila no, učiť No práve a na sa najlepšie učila v podstate, lebo uh, prvé, uh, ďakujem ti, že spomenala Marcela Vaneka, teraz uh -huh. ti poviem, že ktorá kniha ma zobudila a ako sa to stalo presne. A ja tým, že som v podstate odišla, odišla som a v sebe sa mala veľký strach, lebo Slovensko ešte nebolo ta moja krajina. Ja som nevedela po Slovensku, som prišla tehotná, čiže mm. nemala som tu svoj okruh známych kamarátov, nepracovala som nikde, proste vysela som ano. iba na manžela a na jeho rodine. A keď som sa rozvádzala, ja som mala veľký strach, či to ustojím, či uh -huh. si nájdem prácu, či, či ako to bude pokračovať. Um, on má výbornú tom rodinu, že ja som vedela, že vždy môžem sa spolahnúť, uh -huh. že pomáhajú aj doteraz, ale aj tak som mala strach, taký, že či to zvládnem. Mala som na výber, mohla som sa vrátiť aj domov, do Búharska. Uh -huh. Ale keď um, človek má deti a chce aj pre nich to najlepšie a pre dieťa najlepšie, aby malo oboch rodičov pri sebe alebo v tesnej blízkosti, nemusíš ži ži žiť so mnou ich otec, ale... Úplne no, by si ich otrval, Že by som ich odtrhli, presne rodiny. tak. A tým pádom som to bolo rozhodnuté, že tu zostanem. A začala som vlastne pracovať. Našla som si prácu. Ale to chcem povedať, že tá neistota a tie strachy boli vtedy veľké. Ešte pred tým, než som odišla, ale som začala pozorovať, lebo ono to istý čas nešlo medzi nami. Tak ako... Malo, ale malo. ešte si čakala, ako každá čakala zorná presne. manželka. Hádam, sa to zmení. tak. Tak. Hm a čakala som a odcestovala som vlastne do Turecka, aj keď problémy boli predtým, ale som chcela dať tomu šansu, lebo naše problémy začali tu a na Slovensku, keď sme sa vrátili. A ja som si myslela, že možno keď odcestujeme, zase budeme tam sami, jeden pre druhého, možno sa tam niečo zmení. Nie, to bolo dosť narušené a že, myslím si, bez komunikácií to nešlo zvrátiť a tá komunikácia práve tam nebola. Tým pádom um, skončilo sa, ale čo som chcel povedať, že ja, toto som dva roky čakala a váhala a bola zároveň taká nešťastná. <laughs> som začala pozorovať, že moja staršia dcera mala um, prejavy alergie. Mm -hmm. Mala atopický kzem, zjedla niečo, opuchla, behali sme na pohotovosť. A dali jej tabletky, riešenia lekárov, že antihistaminika, hmm, aby nemala tieto, aby to milili tie prejavy tej alergie. Hmm, mne sa to nezdalo, lebo tie antihistaminika o oťapujú. A ja som za každé mala výčitku, jak som tú tabletku dala že ako keby som drogovala to dieťa uh -huh. tým. a začala som čítať knihu a tam bolo hm, že dosť e, zaváži aj ten faktor okolia že čo je v rodine e, navštívila som a, terapeutku jonašovej detoxikačnej medicíny mhm uh -huh ktorá začala sa ma pýtať, aké máme pomery v rodine, čo je s manželom. Mm -hmm. Tak hovorím, dobre, no, je také, aké je. A ona nemala čas mi vysvetľovať tie súvislosti, lebo ja som tedy nechápala, že prečo sa ma pýtate, je to o Jasne, čo to s tým Áno. A ona mi tak chcela vysvetliť, ale nemala čas a Vyťahla takú hrubú knihu a hovorí, prosím vás, kúpte si ju. A ja, že, bože, toto nebudem čítať, ale tak chcela mi ju dáť, yes, že je. to som nemohla povedať. Nie, tak kúpila som si ju, ale som bola si istá, že nebudem čítať. A to bola, že Milá repa Marcel Vanek. Áno. Nechala som ju presne na obyvačkovej sedačke, v obyvačke na sedačke a čo sa začal diať vtedy, je, že som sa začala budiť každý večer 2:22, 3:33, 1:11 a nemohla som zaspať, nevedela som zaspať. No tak, aby som sa nepretačala a budila deti, tak, tak som si, si počítala. A začala som pomaličky a jelo to. A pochopila si, aké je dôležité všetko. A ktoré sú to tie tri veci, čo sú najdôležitejšie, aby nám neochoreli my aj deti? Čo musíme byť v pohode? Na fyzickej úrovni? Na emočnej. A na duchovnej. Ja na duchovnej. A keď toto nepochopíme, tak zo so žiadnou chorobou nemôžeme vyhrať boj. Čiže ty si začala potom stávať už na týchto základoch, ale prešla si x tak poväčším všetkým. A čo všetko momentálne dokážeš odsprievodcovať? Čiže pomôcť ľuďom. No, vtedy som videla vlastne, jak sme išli do toho liečenia, aký proces, ako sa to fyzické telo vyčistilo od tých toxinov. Nechápala som, ako odkiaľ v tom 4,5 ročné teličko sa toľko vie uh, nahromadiť. Toľko toxínov, toľko, toľko toxínov. Ale to tie toxíny, ktoré lietajú vo vzduchu z tých toxických vzťahov. Myslím. Dieťa má antenku alebo gubku a nasáva. ťahuje to. to. A potom sa to, tá neznačná liivosť, tá intolerancia, ono to zmaterializuje do Svojou intolerancie. Tavička. To, že sme boli alergickí na seba s mážom, dieťa nám to ukázalo ako alergiu. A preto hovorím, že tam tie deti mám veľmi, veľmi naučili tým, že som chcela, aby sa mali dobre, tak som musela za sebou pracovať. No a my si myslíme, že dobre sa budú mať tedy, keď budú mať všetko jeho dostatok, najdrahšie telefóny, počítače, všetko. No a potom zistíme, že možno zomrú na drogy, možno na depresie, tak ako to chodí vo svete. Takže... Ty už poučená, už si sa mohla pohnúť týmto svetom, byť nápomocná. Tak, čo si všetko absolvovala? Aby sme vedeli, že čím všetkým disponuješ v tej pomoci, v tom spievocovstve. No, začínala som uh, v podstate um, našla som si vtedy, keď som odišla prácu úplne obyčajnú uh, v oblasti marketingu, obchodu. Ale tam som sa cítila, že nie som, nie je to moje. Uh -huh. A náhodne som natrafila na kurz Feng Shui. Uh -huh. a, profesionálny. A ako som ho absolvovala, tak som začala meniť doma veci. A začalo sa to i hneď odrážať v živote. Všetko sa upolnilo. A ja už wow, čo sú to za zákony? To nikto nás neúčil na technickej mm. univerzite, ani na základnej <laughs> škole. I ako je to možné? A ja som skúmala, skúšala a potom sa začala robiť aj kamarátom na mm -hmm. projekty. A som si bola istá, že toto ja budem robiť, ten Feng Shui budeme... Mm -hmm najprv umeniť všetko vonku a on to bude vplyvať a potom to vnútri sa začnú a... upravovať tak, tak, tak. no tak mám takú vlastnosť nie je moc dobrú, ale mám ju hm. ja keď niečo sa naučím a pochopím, jak to funguje vidím, že to funguje tak ma prestáva báviť. Ideš ďalej. To som pochopila, tak čo by som sa zaoberal. Áno, tak. Druhý, je to, druhí, jedna... ktorí nemajú naviac, dobre, kam si šla ďalej. Ale občas používaš to ten show? Áno, dobre. používam, lebo čo je vnútri, to je von a naopak. Tak, ako je Z toho bytu sa dá vyčítať veľa o, o človeku. A opačne, položívam to. Veľmi to pomáha aj na vzťahy. Na vzťahy, na, na, na všetko, s všetkými oblastiami sa dá. Aj cez túto jedinú metódu, keby si pri nej Ale ty si išla ďalej, tak poď ďalej. Áno, e, išla som ďalej, lebo sa mi otvoril tak povedac magický svet. Uh -huh. ktorý ma tak vťahol, že som chcela vedieť a viac a viac a viac. Stále nové, stále nové. A tam tak, môžeš aj. to nekoneč nahľadať, stále nové. Tak. Išla som na kurz, kde sme sa učili, ako sa liečiť seba, svoj život, ale uh -huh. ako naďalko liečiť. Uh -huh. Tam som tiež skúšala a robila, kým som nepochopilo, že funguje to, a keby som potrebovala. Tu mám nástroj. Mm -hmm. Ale veľmi rýchlo ma to odradilo používať ho bežne pre ľudí. Lebo? A, lebo jedno pravidlo v týchto alternatívnych liečeniach, že... Európska ak... únia už pomenovala integrálne. Integrálne. Je to <laughs> také pravidlo, že ak pomôžeš niekomu raz uh -huh. a on nezmení nič, nezmení to, prečo to má a druhýkrát mu vstupíš a poliečiš ho druhýkrát, prebereš to na seba. Alebo na svoju rodinu. Alebo na svoju rodinu. A ja som to veľmi, veľmi rýchlo pochopila. Našťastie ten, ktorého som liečila aj v rodine, moje detko na ďalku. Vtedy mm -hmm. som videla, prečo má tie ťažkosti, povedala som, že toto a toto má zmeniť, ale jasné, že jak sa mu polepšilo, vrátil sa kašľal na tomu. to. Presne, on to bolo v kašli, tak? presne, on kašľal, kašľal, kašľal. No. A ja som videla, že ten kašľal je kvôli tomu, že on si zapne tel telku a začne vrácať veci neviem, ako bolo, keď bol, bolo rok, neviem ktorý rok, ako dobre bolo a teraz tí politici na nič hodnici a oh, už je bezvedomia. A celý bordel, on ja komentuje to, to je energetický toxický, toxický bordel, bordel ktorý som uprejavoval, ja keď som v tej, tom liečine na ďalku sa podívala, čo má v hrdle, mm -hmm také čierne sádze energetické. Som pochopila, že to je z toho negatívneho rozprávania. Mm. A on, jak sa mu polepšilo, tak znalo sa k tomu vrátil. A potom som inú vec riešila a tú ťažku som pozorovala aj hneď na druhý deň u seba. Mm -hmm. Že si si to naťahala. Že som si to naťaľa. tej som pochopila, že ok. Končili sme s liečeniami zázrakmi na ďalku. Presne, takže tieto Presne. rejky, kurzy, ktoré to. tu boli uh, niekedy víkendové a veľmi veľa ľudí sa začalo vydávať teda za tých liečiteľov a pracovali s tým, tak tí, ktorí skutočne sa učili rejky 15-20 rokov, tak ich varovali, že skončí sa to zle a väčšina z nich skončila s rakovinou. Takže zase tieto kurzy sú tiež veľmi nebezpečné, lebo určite sa nedá naučiť za dva víkendy liečiť ľudí a hlavne nepochopíš, že si to preberáš na seba a teraz dáme pesničku a potom pohovoríš o tom, že zmenila sa energia v tejto dobe. Čiže už sa musí úplne inak pristupovať k ľuďom, ktorí sú chorí. Takže dajme si pesničku a potom pojedeme k tým zmenám. Počúvate slobodný vysielač, počúvate relácie s Eriko živote. Hosťom je dnes Krasomíra Marková a hovoríme teda o živote a preklapáme sa pomaly do ďalšej časti o pesničke a hovoríme o tom, ako vlastne sa ti zmení život. Keď sa rozhodneš, treba sa aj odísť z toho dobrého. Keď si naladený na to, čo máš robiť. Lebo život nie je o tom, aby sme si užívali, ale o tom, aby sme pochopili veci. A pokiaľ ich nechápeme, prichádza choroba. A krasomiera práve sa snaží byť sprievodcom, tým ľuďom, ktorí pre niečo, čo nepochopili, sa dostali do závozu, do choroby. A nechce byť terapeutkou, ale facilitátorkou pretože terapeut lieči a dnes, o tom sme práve teraz chceli hovoriť, sa zmenila doba, zemská hoz je vychýlená, to sú vedecké dôkazy a jednoducho doba je rýchlejšia a prináša aj to, že každý je to už sám za seba a každý si musí pomôcť sám, lebo predtým to bolo tak, že sme mali niekoho, kto to vedel lepšie ako my a ten nás vyliečil a zobral vlastne to naše zlé, a dal to niekde preč, mimo. No ale momentálne je to iné, tak hovor. Momentálne už pár rokov vnímam, že to tak, že dať človeko nástroj, áno, pomoc mu, keď je najhoršie, hej. Nikto nezačína riešiť emočné veci, alebo neprihú Neviem, to duchovné pochopenie, pri, e, nezačne riešiť tieto veci, keď ho niečo veľmi boli na fyzickom tele. Vtedy áno, je treba vlastne pomôcť tomu človeku, ale dobre treba vlastne zhodnotiť a nasmerovať. A nasmerovať a nasmerovať. Mm. Niekedy je viac na to, nasmerovať viac územný, aby sa človek uzemnil. A niekedy, keď je moc územný, zase... Aby troška poletel. Poletel, hej. A, ja, ja v podstate a, robím a, a, veci, ktoré m, pracujú ako s fyzickým telom, tak aj s ostatnými. A, Ale oveľa radšej učím a organizujem kurzy, mm -hmm. kde ľudia tie nástroje dostanú a už je na Závisí, použijú, Lebo veľa ľudí je nespokojných a preto aj sa bojuje často v novinách a médiách proti alternatívnej medicíne alebo integrálnej už. Každé, ako to chcete vnímať. Že, hmm, no a čo? Na chvíľočku mi to pomohlo a potom sa to zase vrátilo. Ale ľudia nechápu, že oni to majú v rukách, že oni musia s tým niečo urobiť. Takže skús dať, aké sú kurzy, aby dostali nástroje, aby vedeli, že áno, som tu za seba a ja to vezmem do rúk. Ja na začiatku uh, svojej práci s ľuďmi som uh, vlastne robila kráľnú sa terapiu. A Troška je opiš, lebo nie každý večer kráňol sa, kráňo kráňo sa kráňo kráňo. To je práca s telom. Niekto hovorí, že kráňol sa kráľna masáž, ale nepreraďovala by som to mm -hmm. masážom, lebo sa to robí cez oblečenia a nemasyruje sa telo. Dotyk je motilý iba jemný dotyk, kde v podstate ten, kto robí kráňo, počúva systém celého človeka. Ty ležíš proste áno. na tom stole a on stojí za tebou, keďže som o tom urobila pár týchto článkov, tak ty sa rozprávaš s kostiami toho človeka, áno. s jeho šlachami. Ty proste vidíš, že joj, tu na to už celé vidreté, tak sa snažíš s tou kostou dohodnúť. Ono sa to zle počúva, ale presne takto to vyzerá. Ako ak to tomu neverí, tak má smolu, lebo to dokonale funguje. Ale na odľahčenie poviem príbeh, že došiel pán, teda nakrania sa králku a, a ten, čo mu to robil, Joško, tak mu povedal, že viete čo, zlézte z toho stola a nech sem príde vaša manželka. Tu ste utírali. A s jej kostičkami sa porozprával dal ju dokopy a povedal, že vy ste zlý človek, vás nebudem liečiť. Uh -huh. No, uh, rozprávania sa presne s kostičkami, s telom. A ja by som povedala, že počúvania toho tela človeka a prečo ho aj treba počúvať, no lebo dotyčný nepočúva svoje telo. Tak. A to telo chce byť počuté, lebo ona má toľko stiažnosti. Už si tam vrzga, my to vôbec a áno, ale tým v podstate, že ho počúvame, v ňom sa ono si uvoľní to, čo ho zaťažuje, ten systém. A tým sa uzdravuje. Tým, že ho niekto počúva, on sa vyrozpráva, spustí to tam všetko. A to som chcel povedať, že ako som začínala, tá kráľovská kráľovna pre jedného človeka urobila toľko, pre iného toľko, pre iného to že mm. predného veľa, pred pre druhého málo. A ja som sa začala spochybňovať, začalo som spochybňovať seba, ako ja to neviem ako... robiť. Áno, že ja som není je naladená dneska nejako. A až počas som pochopilo, že to nie o mňa. To je o tom, kto tu leží, ko... koľko ko chce. Ako počať. aj on je nápomocný. Áno, presne. Ako je otvorené k tomu. Či si myslí, že si lahne a sa vyzdravie, alebo chce no. vedieť, s čím mám ďalej pracovať. To sú tí a najhorší, že lásia, a ty si urob, akože on nejaké by tam aj nebol. Že... No však ty to vieš robiť, no tak si to urobia, ja si to zaplatím. No toto je úplne najhorší prístup. No tak, tak. A, a v podstate tým som začínala a potom som videla, že tá skupina ľudí, ktorá chodí na kráľovs a terapiu, a jedna časť nich má práve takýto postoji, prístup, prístup. Uh -huh. veľa ľudí tomu nechápali neboli otvorené na takýto druh práce a keď, keď som sa chcela uživiť som vedela, že ešte niečo k tomu uh, Musíš mať. musím mať musím niečo pridať čo je bližšie k ľuďom čo je Viac ľudí to chápne. áno. Áno, a vtedy mi prišiel do cesty uh, taká metóda Spineworks. Uh, práca s chrbticou v preklade. No. A to je už niečo medzi kráňom a masážou. Je to práca so stavcami. So stavcami? So stavcami áno. Na to by sa nemalo siahať na stavce. No, ale dotyk je taký isto, jemný. Tam sa netlačí, tam sa nemasíruje, tam sa nenaprava ale tam sa počúva a dáva možnosť, aby sa so uvoľnili všetky tkanevá, ktoré ich zvierajú mm -hmm. a tlačajú jeden k druhému. Hej, že... Čiže vlastne, keď ti tie meké časti stláčajú, že sú v napätí mm -hmm. neustávom a tlačajú ti tú chrpticu, tak tým vlastne poškodzuje tie orgány, ktorých a nervové áno. zakončenia sú v tej chrpici a ty vlastne pracuješ a to je oblečený, či človek je neoblečený? Uh, už je uh, vyblečený. A ty a... pracuješ s tými mekými časťami, alebo si vážiť napraváš? Tá technika pracuje s celým telom, uh -huh. ale začína sa to od chrbtice, lebo to je základom. Uh, prečo chrbtica je základ? Je, že náš mozog komunikuje s telom cez nervy. Hm. A tie nervy vychádzajú z medzi stavcových priestorov, rozvetvujú sa a inervujú orgány, systémy, svály, všetko. A... Čiže chrbtica je superman, ktorý áno, tam je, tak. ktorý od neho všetko závisí. To je taká informačná diavnica, by som povedala. Jeden smer je, posilám uh -huh. signály uh -huh. nervové a druhý smer prijímam, zbieram áno, a aby mohol riaditeľ mozog vyhodnocovať, dobre vyhodnocovať. musí vedieť, čo sa tam deje, aká látka je potrebná, uh -huh. ale keď tá informačná diálnica niekde tam je zapcha, a nevie sa... Bloky sú tam. Áno, on nemá ako robiť adekvátne rozhodnutia a tým je sú zablokované tie naše samozdravné mechanizmy v tele, lebo... Aj ty veríš Mám. to, že ten samozranný proces, proste keď máme uvoľnenie telo, že si ten náš doktor vnútorný dokáže urobiť. Áno. Totálny poriadok. Len my tie bloky máme a preto mu nedovolíme, aby pracoval. Presne tak. Uh, iba mu treba prestať blokovať uh, tie bloky, kde, kde ho brzdíme, iba to treba odstrániť a netreba nejaké liečenie, ono sa to naštartuje. Tie hlavné systémy, ktoré zabezpečujú homeostázu, čiže homeostáza v tele je stav rovnováhy, všetko funguje, zabezpečuje... No, všetky systémy sú v tom, ale ja hovorím, že také hlavné, s ktorými ja pracujem, sa snažím uvoľniť, sú to nervový, lymfatický a obehový systém tieto vedia, keď bez bezprekážkovo prúdia. Tak bude telo v poriadku. Áno. Tie hormóny sa už potom prispôsobia, tie hormóny už nebudú blokovať veci. Tak. A všetko, čo sa snažím, keď pracujem s telom a všetky tie metódy, ktoré robím, sú vlastne o tom, aby sa tie systémy uvoľnili a mohli si plniť to, na čo sú určené. A nadriadený by som povedal trošku je ten nervový. A prvé, čo robím, je, aby som tam uvoľnila ten základ. Niekedy prídi človek, že ho boli lítko. Ej, ja pracujem s chrbticou. A on mi povie, my sme sa nepochopili, ale mňa boli lítko. Hovorím, takto. Pochopili <laughs> sme so. Áno. A pozorujem veľakrát, keď aj, on, aj človek cíti, keď má dobrú komunikáciu s telom, ja pracujem na stavcov a onže že a teraz sa mi toto v žalúdku a toto tam a vlastne tým, že uvoľňujem tie stavce premasírujem celé telo cez uvoľne tých nervov a netlači sa tam tam je jemný dotyk a tie tkane okolo stavcov keď sú stuhnuté vedia tlačiť stavce k sebe tie začínajú tlačiť na platničky, platničky začínajú tlačiť na nervy a nerv vlastne to, čo riadi proste... Nemá čo nemá, riadiť, pretože je... je všetko zablokované. Že... Ale dôležité je povedať to, že najčastejšie sa toto zatúhnutie spája so stresom. Presne. Mhm. Lebo my sme neustále v napätí. Veď si to všimnite, ľudia už nevedia uvoľniť ramena, lebo v takom je napätí, stále niečo riešime alebo pozeráme na tú televíziu a bojujeme buď s tým športovcom alebo idú nás zavraždiť a my celý stúhneme, žalúdok sa nám stiahne, Vôbec neuvedomujeme, že čo to robí s telom. Takže tebe, keď prídu tí ľudia, tak ty môžeš rozprávať o ich živote rovno len z toho, že ich uvidíš. Všetkých emócie sa premietajú na do svalov, na, na svaly pôsobia spirituálne, by som povedala vzorce sú v kostiach, kosti hovoria o vychýlení sp na spirituálnej úrovni a tá porad... abdominálna časť tá, tá je jasná, mimoriadne dôležitá emócie pokožka je mm, a rozhranie medzi našim vnútorným svetom a vonkajším svetom čiže veľa vecí, čo sa na pokožke vyskytuje to bol ten aptopický exém, A, exém áno, že to cerky. Jej vnútro chcelo proste... niečo celkom A, iné, ako to, čo ste jej poskytovali. Tak. Ale tak je to aj u rakoviny deti, lebo mnohí mu že neexistuje Boh, pretože deti majú rakovinu. Mm -hmm. Tí rodičia si neuvedomujú, že darmo sa ja nebudem hádať pred tým deckom. To decko presne vie, že ja to tatka už nemám rada, že si ho nevážim. A môžem hrať divadlo, aké chcem telo, že telo nikdy neklame. Telo neklame. Ono nedokáže klamať. Naše telo naše podvedomie. Vlastne tam sa ukazuje všetko. A tie, aj tie napätia v tele, kde presne, akým spôsobom je to, kde to napätie, to hovorí o tom, o tom áno, človeku, čo, že čo aj sám nezvládla. nevie, by si mu mohol povedať, že, že jasne, že toto, a aj tak to s nimi diskutuješ pritom, že poviež im, že táto časť sa mi zdá, že máte toto ako istým spôsobom myslite, alebo istým spôsobom. Čiže dá sa to aj v rozhovore s tebou, hej? Ako otázku dám. Dáš, hej? A nemáte vy trošičku problém s tom, ako si organizovať čas. Stačí uh -huh. vám na všetko, na čo chcete? A tam Je aj ty tak rozbali. pekne diplomatické. No áno, aby sa človek vlastne nestiahol, aby... Vlastne Ešte väčšie stresy taj, Alebo sú ľudia, ktorí... Na, na začiatku som bola taká, že kým nájdem, ako to povedať. Ľudia, keď vidí niekto donutra sa zláknú. Nie sú prípravené netre... na to. príjemné Presne, aj to je zásah, To... Verím tomu, že treba vycítiť, alebo... Ale ľudia sa pýtajú... A, a dokážeš tu, aj zistiť, že tento človek pre mňa to nemá význam, on bude neustále si to isté opakovať, že aj tak nič svete nemá význam a, a je to jedno, už som všade bol a nikto mi nepomohol. Mm -hmm. Takých liečíš, alebo teda ja... takým pomáhaš, alebo radšej sa dohodneš s nimi, že nech riešia svoj život inak. V istý čas som chcela toto celé zabáliť a vrátiť sa do firemného života, znovu si nájsť prácu. A to bolo kvôli tomu, že som sa cítila unavená. A potom som sa zamyslela a som odpozorovala, že ja bývam unavená práve pri tých ľudí, ktorí majú takýto postoj. Vlastne Človek... sú toxickí, keby sme to chceli povedať tak naozaj otvorene. To sú tí, ja ich volám seba na sírači. Jemu proste nie je nič dobré. A on si do života ťaha to, že nič nie je dobré a ešte tým vlastne on si neuvedomuje, že aj tých ľudí okolo neho vlastne vťahuje do tej myšlienky, že nič nie je dobré. Boli aj takí ľudia, to, to sú tí stiažovačný typ a ja ju volám upírsky, lebo to stiažovanie sa je práve tam ďahá, áno. Um, ale snažím sa ne, ne, nemať taký postoj k ním, lebo viem, že aj ja som keď si bola tam, kde sú oni teraz. Mm -hmm. A tiež niekto si mohol o mňa, mňa takéto niečo myslieť, lebo pamätám si, že keď sa mi um, rujnovalo tak som na začiatku sa stiažovala. Yes, no a was som prešla tým a boli ľudia trpezliví, kamarátky, že ma vypočuli a to mi pomohlo. Takže hm, hľadala som tu mieru, ako aj tomu človeku úplne ho neodbiť alebo nezobrať mm -hmm. a ako nenechať ne, si tú energiu a potom som si povedala, nie. Ja uh, vidím, že čo mi odoberá energiu. Um, sú to tí ľudia, ktorí um, chcú, aby ich niekto poliečil, aby niekto im, ich navigoval, aby ich niekto um, nasmeroval, alebo um, odovzdávajú zodpovednosť za seba niekomu inému. A, aby oni nemuseli nič postarať sa o a som si povedala, nie, ja chcem, ja mám rada to, čo robím, chcem zostať a robiť to naďalej, ale nie, e, nájdem spôsob, ako pracovať s tými ľuďmi, ktorí to myslia vážne a chcú so sebou pracovať. Tak som e, začala organizovať kurzy, kde tie veci, čo robím, ich učím, aby sebe robili. Napríklad, povedz jeden kurz, Jeden kurs. Veľmi vzácná technika a účinná a pre každého dobra je mm, majská masáž brucha. Mm -hmm. To je ta tretia terapeutická technika, ktorá, vlastne tera ktorá pracuje s telom. Jedna je kráľnosokráľná terapia Spineworks a majská masáž brucha. A, to je technika, ktorú ja učím človeka, ako si má uvoľňovať abdominálnu oblasť. A tým, že si urobi tú techniku sám sebe, trvá to 7 minút. Jako samomasáž? Áno, samomasáž. Mm -hmm. Tam sa uvoľňuje to napätie, o ktorom sme hovorili, lebo emócie máme tu. Stres Tam je solárplexus. Solárko, hej. Že keď som v strese, tak sa mi stiahne branica. Uh -huh. Branica je ako taký sval, ktorý um, oddeluje a hrodnú časť mm -hmm. našeho trupu. A tá branica, cez ňu prechádzajú aorta, a, a, žila, áno, a inervácia, pážerak. A ono vlastne, keď sa stres, keď sa stiahne, mm -hmm. tak priškrtí tok krve a krvi a všetko, čo je nižšie uložené od branici vlastne už je nedokrvené nedostatku. Hej? Mm -hmm. a Čiže nemôže pracovať nemôže tak, ako pracovať, a... a Stres spôsobuje to stiahnutie tých svalov a zamedzi sa prekrvenie, zasobovanie krvi a odkrvenie mm -hmm. orgánov. Tým pádom sa ich tiežka kapacita nejakým spôsobom Mení. Mení? A tá, tá technika robí to, že uvoľňuje tú branicu, čím zlepšuje toky tých limfy, krví. Pretože limfa vtedy nemôže odnášať, pretože nemôže odnášať tie nečistoty, čo musí odnášať. A potom pracuje s panovým dnom, ktorý, ktoré, keď klesajú orgány, väčšinou mm -hmm. tam je tá gravitácia, začne často. obchávať limfy, potom sú stagnácie v nohách, krčové žily, a ženské, mužské ťažkosti. A táto technika pracuje aj s tou časťou mm -hmm. pro genetálne Takže ty, keď to tam celé uvoľníš, v tom abdominálnej, tej časti, tak v podstate spôsobíš, že celý obeh, to, čo si robila okolo chrbtice, tak toto takisto vlastne celý ten krvný obeh a to všetko, čo telo potrebuje, aby mohlo fungovať sa uvoľní a ja si to môžem robiť sama doma, Áno, presne tak. No tak povedz, kde sa dá na taký kurz prihlásiť? Tak podľa mňa to je geniálne, za 7 minút denne a mm -hmm. mám telo v poriadku. No uh, Áno, tam sa uvoňuje aj bolesti krížovej časti, mm -hmm. zlepšuje sa s pečeniem, žločníku, pankreasu, travenie sa zlepšuje a rozprúdi sa lymfa. Uh, raz za tri mesiace organizujem jednodňový kurz. Mm, no informácie mám stránku terapiaprírodov.sk tam mám vlastne kurcov. Môžeš aj telefon povedať? Na tej stránke sú kontakty. No, nie každý chodí na stránky. Víš, ako to je. Svoj telefon? No a... tak normálne ľudia, ja, mladí chodia jasne. na stránky, ale väčšinou starší ľudia nechodia a... na ten internet. Dobre, no môj telefón je 0903 288 381 A da sa prihlásiť a kedy bude ten tretí mesiac? Tretí a... mesiac Najbližší termín je v septembri na tú majskú masáž brucha a ešte učím aj tú techniku Spineworks, mm -hmm. uvoľnenia stavcov a nie iba stavcov, ale celého A to tela. si môžete aj partnery navzájom robiť. A práve polovička mm, z prihlasených lebo ja ten kurz robím raz za pol roka polovička z prihlasených vždy je mm, takých, čo chcú pomôcť v rodine. Uh -huh. mm, buď navzájom partneria, deťom, áno, mamička, majú vodskom. Áno, presne, tak. Uh, Dobre, takže ľudia majú informácie na tie kurzy a vlastne tvojim kredom je, že nebudeš za nikoho robiť, nebudeš ťahať za nich, čo si oni vlastne svojim životom nadobudli. Uh, no tak dáme slovo Peťovi a potom sa vrátime k tomuto ešte. Tak uh, prišiel nám mailík od pani Jany. Otázka krásny dobrý večer vám prajem zo srdca. Díkujem. Je to srdiečko symbol. Chcela by som sa opýtať vašej milej hostky, či sa dá liečiť kráľmi sakrálnou terakijou. Sakrálno. Aj človek, ktorý je od narodenia ťažký kardinál. Kardinál, kardiák. As, asi kardiák, už po dvoch operáciách a ďalšia ho čaká. Ďakujem krásne, Jana. No, to som zvedala. A, tam sú uh, niektoré mm, ťažkosti, kde sa kráňa sa kránová terapia nevyužíva. nevyužíva. A, mm, je to na individuálne posúdenie, lebo o, vždy, keď príde u klient, vyplňame taký dotazník, uh -huh. asi také 3 čtvrte hodiny iba ten dotazník, uh -huh. lebo tam je veľa súvislostí. A niekedy není o tom, že zmizne tá diagnóza, alebo tá ťažkosť, ale mm, diagnóza sa nedá uh, vylečiť, ale tie ťažkosti, ktoré sú s ňou spojené, sa zmiernia. sa zmiernia, zlepšia. No, niekedy sú tieto, keď od narodenia hovorila pani, teda písala, tak niekedy sa tu ťaha fakt z minulých životov. Máš aj tak, také skúsenosti, že proste tam nie je pomoci, tam tým sa musí prejsť, ale zmierni sa to, zmierni ale sa. nevylieči. Je to tam, ale Bel... človek sa to naučí prijať. Veľakrát keď robím kráňu sa kráľnú terapiu, mm. počas mám zavreté oči lebo lepšie vnímam vtedy mm. ten pús, to telo lepšie sa rozprávam vidím niekedy nejaké obrazy a niekedy príde nejaký odkaz tak, taká myšlienka, ktorá viem mm. že to môj, to povedať, že je. mám to povedať tomu človeku a niekedy nič, ako nič. Ale zase jemu prídu tie myšlenky a tie mm -hmm. obrazy. On pochopí. Niekedy to príde cez zo mňa a niekedy on sám si to Áno, on pochopí. si tam užíva už v tom Aha, svojom no. svete, keď sa vie naladiť na to, že teraz sa uvoľním a budem si užívať ano. to, že teraz sa pracuje na mne, tak aj ja som súčasť toho a mal by som si to nejako ale niekto je v takom, onom, v takom prekvapení, že bože, jak sa môžu ona s mojimi kostiami, to je nezmyslel. A toto, tento, takéto, ja neviem to nazvať, obavy, tak jednoduché tieti pokazia to liečenie. Tam je cítiť, ano, že keď človek hm, počas toho ma sleduje, premýšľa, no, ako, má že nevôveru, ako to môžeš, mm. ako to vieš. Tak ten systém nevždy vie sa odovzdať, lebo majiteľ toho systému moc zasahuje mozgom, ale aj to je súčasť pochopenia. Iní nebudú, áno, áno, niektorí ľudia sú stále v tej hlave a nevedia sa z nej dostať nižšie. Čo s takými ľuďmi robíš? Existuje nejaká metóda, zase možno iná, ale možno jedna z týchto, že proste tých ľudí nejakým spôsobom dostať z tej hlavy. Aspoň na tú chvíľu, No, keď je to typ, ktorý cez pochopenie, cez hlavu chce uchopiť, tak som si spravila v podstate kurs hmm, coachingu. Uh -huh. Lebo nechcela som hovoriť, nechcela som mať nejakú metódu, ktorá niekam ne, smeruje alebo naviguje a zdal sa mi, mi ten coaching najčistejšie, Akože, aby si človek vybral sám, čo cíti, se, že je pre ňa dobre. Mhm. Iba otázkami, áno. aby prišiel na to. Um, pre takých ľudí, ktorí chcú uchopiť to aj na, na fyzickej, viac na tej mentálnej úrovni, tak uh, mám aj iné nástroje. <laughs> pridávala som, pridávala som, no... Ďalší kurz, áno, ďalšie, školenie, ďalšie školenie, ďalší seminár, jasne. A to nebolo ani pri tých ľudí, ale vlastne tam som videla, že mi niečo chýba k tej skladačke, mm -hmm. lebo zoberieme takú ťažkosť, že boli človeka rameno. A popracovala som metodou Spineworks a to rameno sa uvoľnilo a nebolelo majiteľa dva týždne. A čo bol wow, lebo bol no stop. Ale po dvoch týždňoch sa vrátila bolesť. A hovorím, mm, to bude v tom napätí tam iba. Tak som dala banky. A to mi ukáže, či je tam aj zapal. Mm -hmm. Áno, bol zapal. Úplne fialové banky. Tak sme ten zapal vyťahli bankami. Bankovanie človek... je taký spôsob, pri ktorom prikladáš vlastne na telo banky, On robíš vidimene, akože horúce. Áno, áno, sklené. Horúce sklené banky, oh, ja. ono to vytiahne v podstate všetky možné zápaly a všetko, čo tam škodí. Mm -hmm. Človek má potom úplne fialový chrbát, ako keby bol na nadereší. Ak má zápal, má fialový. Ak uh, to, že ho boli, bolo z prechladnotia, tak nie je fialový, Aha. ale tie banky normálne sú také Biela. Mm, ako keď si robíš čierny čaj, tam uh, na tom je taký strebristý mm -hmm, povlak, mm -hmm. presne tak, tak, tak to vyzerá to, vyzera, to keď viem, tam že nie je západ keď, keď je prechladol keď ho ofúklo na dobre, teraz je jeseň, poviť? bude strašne veľa prechladnotí, bankovať stačí raz, alebo lete, dvakrát budeš sa diviť, ale v lete je najviac lebo tie klímy. No presne, robia som tu sa že taxi som takmer uškrtila, len som sa vážil, ako sa sem dostanem, keď ho uškrtím. Lebo takú zimu šialenú tam mal, že i mi oči začali slzieť, no sople, no hrozné. Takže ale jasne, že ťa to ofúkneš, ak to, to je šialené. Presne, a ja to tam vidím, keď dám banky, z čoho to asi môže. Ale byť. treba raz alebo viackrát keď je zápal, ja to vidím hneď, že, že je zápal, uh -huh. ale keď ho chcem vyťahnuť, je dobre um, viackrát, viackrát. Na každú ťažkosť je nejaký iný postup. Hej, uh -huh. že keď ťaháme zápal, nemala by som to hovoriť, že neťaháme zapal, pomáhame tomu zápalu, lebo totižto keď fialové, tá, tá fialová uh -huh. pokoška, uh -huh. to sú mini krvné zrazeninky v kapilárkoch v tom momente, jak telo má informáciu, že tu máme veľa tých krvných zrazenín, začne tvoriť enzym, ktorý ich štiepia, čisti. Uh -huh. Ale to je tak protizapálový enzym, ktorý začína pôsobiť v celom tele a on naštartuje tie ozdravné procesy v celom tele, nie iba z toho ramena ten zápal, hej. Preto je tak, si vážim to bankovanie, ho používam ako nástroj. Čiže Videla som, že bolo fialové to rameno, a okay, spravila som a, ešte dvakrát bankovanie, ten človek mal na pol roka pokoj. Ale znovu sa vrátil ten zápal a tam už vidím, že m, nestačia tej moje metódy a m, poslala som ho m, k jednej naturopatke, čo mne pomohla. Uh, pred rokmi, tak um, keď niekomu párkrát príde ku mne a vidím, že niečo um, nevieme dotiahnuť do konca, tak mu poviem, že to je vnú vnútorné niečo. Mm -hmm. um, tam nefunguje. A išiel k tej naturopatke a zistili, že on má zlatého stafilkoka mm -hmm. v ramennom klube. Čiže uh, kým nezmení niečo, čo dáva priestor tomu zlatému stafilu, aby sa mu tam darilo a množil sa, tak banky a masáž sú iba dočasné riešenie. Až Čiže tam, zbaviť sa zlatého stafilu, koľko je mimoriadne ťažké? Je, je mimoriadne ťažké, ale nie je nemožné. Ale tam už musí pracovať aj s tým, ako sa stravujem a ako mám životný štýl. Hlavne ako a nehovoriac o tom, že ha, ďalšie otázky sú. Čím? Akými emóciami oslabujem telo a dávam priestor, aby sa množili takéto množili veci? takéto parazity. Hej? Mm -hmm. Lebo každý vírus, bakteria je nejakým spôsobom parazit, ktorý ale nenabídne, že, že sme ho chytili. On sme my. Áno. No dobré, ale to je veľmi, veľmi ťažké, keď každý prichádzame na svet s nejakou povahou, žijeme v nejakom prostredí. Uh, máš ty pocit, že tí ľudia sa dokážu zmeniť, zmeniť? No tak nech sa nezmení, nech len pochopí. Aký uh, máš z toho pocit? Ako kdo? No sú ľudia, ktorí sú zvedaví, dávajú otázky, chcú vedieť, čo robia a ako sa toho zbaviť. Um, Čím viac si vážia život, tým viac otázok majú. Takže ako máš skúsenosti, treba zísť takovou vecou, čo, ako ten stafilúk je naozaj úporná mrcha, že fakt zmysol? Vieš, ja mám skúsenosti, lebo som ho sama mala. Aha. <laughs> sama som ho mala. A... A pomohla som, no, však pridala som do mojej ordinácie plazmový generátor. No vidíš, ideme ďalej. Prístroj. <laughs> áno, no, veď, lebo som ich istý čas posielala a niekedy prišli a povedali tam, kde si ma má poslal mám pocit, že všetko je to o, o tom, aby vyťahli 200-300 eur áno, áno, strašné peniaze yeah. berú za tú plazmu, čo teda sa mi zdá hrozné, ale povedz teda niečo o tom, lebo ja neviem, ja som párkrát teda dala ručičky na toto, máte takú sklenenú nádobu, v ktorej sa tam náderne prevaluje taká rúžovka, fialová, plazma a malo by vás to liečiť. Tak povedz na základe čoho a ako. No, tak na základe toho, že každá vec na svete má nejakú vibráciu a aj nerast aj no, rastlinka, všetko. aj organ, aj, aj voš. Vý, aj voš, všetko. A to je jediné, čo si pamätám z tej ruskej školy, z tej vysokej školy, ktorú som uh, začala, ale dokončila. Mali sme veľmi takého prísneho učiteľa fyziky a on nedovolil, nemal ma rád, lebo nemal rád, keď niekto má žvačku. A ja občas. Máš tak, ten určite dával príklad, taký dobrý príklad, že som si zapamätala. jediný, čo som zapamätala, je, že uh, nejakí uh, namornici na lodi mm, x rokov namornici už tú chorobu nemali, čo my chytíme, keď sa ano, dostaneme ano. na lodi. jak sa morská, Horská, choroba, anó, morská anó. choroba. Ale jedenkrát bola nejaká burka a nejaké podnebie, a tak sa všetko rozkývalo, že tá vibrácia sa veľmi približila k tej ľudskej, ľudského tela. Uh -huh. A oni, každý tvor vie existovať a darí sa mu v prostredí, ktoré je odlišné od tej jeho ano, vibrácie. vibrácie, a tam sa tá keď sa približila, oni Presne a bolo im zle popádali nevedeli navigovať tú loď. A v podstate takisto tá vibrácia, každá, každý parazit, či je to baktéria, vírus, prvok, má svoju, má svoju, a svoju áno, od, do, Hej, že on vie meniť. A ten generátor nehorobí A ten generátor vygeneruje tú vibráciu a pôsobí 5 minút alebo 10 minút pôsobí a... Tým... Aha, že princíp, že rovnaké, rovnakým zničí, že? Tak. Akože prečistá si ten generátor, že toto je Hz, tak ja na ňu pôsobím Hz a tak. on zmizne. Ako zanikne? No, jemu už tá, tá vibrácie, áno. Už mu nevyhovuje, ne, nevyhovuje tak, musí ho... A uh -huh. tak. A to, jak by som povedal to prevýbrováva človek alebo človek, uh -huh. aby sa tam tomu vírusu darilo, ktorý má nízku vibráciu, uh -huh. tá vibrácia najprv je v tele, až potom tam príde ten vírus a začne sa množiť. A čo ale spôsobuje tú, tú nízku vibráciu, vlastne to sú tie naše myšlienky, emócie, stavy. čím hrubšia tým myšlienka, tým nižšia vlastne tá, no, dostáva sa tie nízke, tým... Nízke pritiahne, nízke a už to tam máme. Oj, no je ťažké ako v tomto svete mať len pozitívne emócie, ale čo si myslíš o tom, že keď niekto bude vytvárať, lebo teraz sú aj také akože knihy, ktoré ťa nabadajú k tomu, že buď stále pozitívny, iba pozitívny, a miesto až v nagrcane, myslíš si, že oni potom už nebudú mať nikdy žiaden vírus, nič, že už sú takí pozitívne, ale na silu. Akože on si myslí iné a on začne, Áno, ano, ale to musíme brať pozitívne. Čo si o tom myslíš? No, toto to je taký pobrh, že nie. To nefunguje, to je nasilie na telo. Že? To je niečo, vnútri sa mi tlačí a ja ho zamaskujem. A budem sa tvárieť. Vôbec nie, mi to nie, Jedine, čo lieči je fakt, že pochopiť Pravdu. Vidieť, pozorovať a pochopiť, kde som, v ktorom vzorci, alebo v ktorom nastavení, alebo v ktorom programe fičím neovedomelo. A to, ten program mi spôsobuje nejaký typ myšlienky A tie myšlienky mi zase vygenerujú nejakú emociu, Lebo najprv je myšlienka, že nepríjímam niečo a potom príde... Ta emocia, ten hnev, ale najprv si musím pomyslieť, až potom príde. Ale kde za pramenie tá myšlenka? Čo vy genero? Prečo ja? No. Tu istú situáciu a dvaja pozorovateľa, pozorovateľa jeden má úplne iné. úplne iné. No a to sú tie naše programy. Programy, v ktorých vičíme nevedome. A vieme si my tie programy sami ako odpozorovať, alebo je naozaj lepšie prísť niekomu takému, kto s tým pracuje, trebárs ako ty a ako e, ľahšie zistiš tie programy, pretože máš skúsenosti, že si ju už kopu videla. Lebo ja sa snažím, poviem sama, akože nájsť kopu svojich programov, ale e, moc by som povedala, že to až tak nevychádza. To sa pripravil, že je práca na celý život... A za jasný. každým programom sa vyskúči nový. Ešte väčší je to ešte vyčúralnejší, ktorý sa tvári niekedy veľmi dochovno. Je to jasné, ale čo je lepšie naozaj, že poradiť sa, alebo fakt hľadať tie svoje programy a zúfalo ich teda odskúšať, či to bol on, alebo či si sa zase mýlila. Čo je lepšie? Ja osobne aj tak, aj tak som prichádzala na vlastné programy. Niekedy som si zadala, že chcem vedieť, prečo mám zaseknuté toto. Že mm -hmm. Čo robím, kde som proste v nevedomí, že toto stále, stále sa mi materializuje. Chcem vedieť. A, a začne... si na, to? No, na No prichádzam na nejaké, alebo ale to a a sú... a Ako postupuješ ďalej? Hm. Ešte jeden nástroj mám. Jo, povedz, <laughs> Práve na tie programy. No. A Dokonca sú dva. A naučil som sa pracovať s kývádlom. A je to metóda SRT, alebo praca s vyšším vedomím, vyššie ja. Podľa mňa dnes už veľmi nebezpečná. Čo myslíš, že nebezpečná? Práca s SRT. SRT. Lebo tá pracuje na tej báze, že ty za to druhého človeka máš. Áno, ale ja ju používam inak. Lebo uh -huh. to jako ako nož. Nebudem sa opakovať. A že ten... Hm, Posobí aj zabíja aj kraj chleba. A presne SRT je taká, že ja sa mi používala na to, že mi povedal, ktoré programy, s čím treba pracovať. Mm -hmm. A pracovali sme coachingbom. Spoločne, čiže ano. nie, že ty si mu to vykyvadlovala. Tak, tak. Už to máte v poriadku, ano. už nemáte rakovinu, tento program po matke zmizol. Ale. Tak Alebo... takto to nerobíš. Nie. Super, Nie, dobre. ale človek nevie veľakrát, s čím má pracovať, lebo ja vidím, že on robí všetko. Ano. On aj s, príde, aj s telom pracuje a ochotné je aj s, um, so stravou pracovať a má to stále zaseknuté. Uh -huh. a čiže chce to uchopiť, ale nevie, s čím má pracovať. A vtedy použijem to, to kyvadlo? A nájdete vlastne tú tému, presne. ktorá ho nečí. Aha, áno, to je presne, fantastické. Tak... Dobre, dáme Petrovi slovo. Takže píše nám pán William. Dobrý večer. Keď vás tak počúvam, tak ma napadlo, že už nám v tejto našej modernej dobe ostáva iba, aby sme sa začali liečiť tým, že začneme tancovať ako indiáni okolo ohňov. Určite by to pomáhalo mnohým hysterickým ľuďom. Inak sa celkom dobre zabávam na tom, čo hovoríte. Pripomína mi tam tlačovky progresívneho Slovenska. Termíny ako majská masáž majú rovnaký obsah, ako keď Čimečkovci hovoria o ohrozovaní našej kultúry. E, milá pani, bránica sa sťahuje pri silnom aktívnom dýchaní, takže jej sťahovanie nemôže znižovať prietok krve aortov a nevšetky nervy vychádzajú z chrbtice, napríklad bagálny nerv, inervujúci vegetatívne celú hornú polovicu tela a tak ďalej. Je to hruzá, čomu všetkému sú dneska ľudia schopní veriť? William. Pán William ďakujeme, že nás počúvate, že sa dobre bavíte. Mnoho ľudí sa dobre bavilo. Na týchto veciach, keď teda majská masáž sa vám tak nestá, tak ešte sú aj havajské, aj tajské, aj rôzne iné masáže, ktorými tisíce rokov sa liečili ľudia. Nemali sme tu anatomické okienko, takže my sme hovorili o tom ľudovovorečov, a nerozoberali sme každé jedno nervové zakončenie, ani každý jeden hormón, ktorý ovplyvňuje to všetko, ani súvislosť medzi tým, ako myslíte, ale ja vám len želám, a potom vám povie svoj názor aj Krasomíra, ja vám želám, aby ste nikdy nemuseli žiadnu takúto metódu použiť. Lebo všetci sme iní. A vám možno vyhovuje tabletka, inekcia, je to úplne v poriadku, každý má 100% nárok na to, aby so svojím telom robil to, čo chce, ak nepácha, nepácha samovraždu, lebo to je trestný čin. Takže ďaká vám, bavte sa ďalej, veď to je dobre. Ja neviem, či to chcem komentovať, lebo naozaj, keby som sa pustila do anatómie, viem, o ktorom nerve, nervus vagus a odkiaľ a... Prechádza a čo inervuje Jasne, nemohli ja... sme predsa tu rozoberať anatomiu jasné, lebo ja som povedal, že táto metóda nepracuje iba s chrbticou, ona pracuje s celým telom a nie iba masážou, ale tam sú izometrické cvičenia ktoré uvoľňujú veci, ktoré sú vnútri v tele a nedajú sa rukami chytiť alebo uvoľniť a najprv a som hovoril o chrbtici, lebo to je ten základ, s ktorým najprv pracujem. Potom, ak je treba niečo ešte, tak posunieme sa aj do periférie, cvičeme aj. To je, by som povedal, taká holistická, kompletná metóda, ktorá je jedna z možností priťahniť tých ľudí, ktorým vie pomôcť. Presne tak, že pána Viliama zatiaľ z toho vynecháme, ale možno niekedy sa prílasy. Ale keďže hovoríme o tom, že aj naše myslenie istým spôsobom naozaj ovplyvňuje, teda hlavne naše myslenie, ovplyvňuje náš zdravotný stav, tak aj takéto kritické myslenie, pokiaľ sa bavíte, je to v poriadku, ale pokiaľ ste nahnevaní, tak už sme spôsobili šarapatu vo vašom tele. Keď sa bavíte, je to dobré. Bavme sa spolu ďalej, tak ešte dopovedz, ktoré veci sa dajú takýmto spôsobom a ako sa ovplyvňuje. Treba za aj to myslenie, ako nás ovplyvňuje. Keď chcem zmeniť myšlenku, je ťažko ju nahradiť inou, keď sme nepracovali s tým, čo ju vyvolalo. Ke, vyvolalo. Keď vidíme ten program, tak iba to, že ho vidíme, už moc netreba pracovať. Uvedomenie je čistá, liečivá sila. A to nie je, že pochopím aj hneď na druhý deň, ten program ma nedržia, alebo nepôsobí na mňa. A sú to, mm, je to trening, ak by som povedala, že chytiť sa, kde mi zasahuje porozmýšľať. Vtedy ja robím meditácie, lebo v princípe nerada meditujem, ale chápem ja tú meditáciu tak, že sa zamyslím a sa snažím pozorovať seba, ako pozerať sa ako pozorovateľ Napojím okol, sa pozor, ako na, tak Napojím sa ako keby na niečo vyššie ako som ja a ano. dovolím tomu bez tak. blokov, dovolím tomu, aby to prišlo. Vlastne podľa mňa, ja neviem, väčšina ľudí si predstavuje šeličo cez meditáciu. E, meditácie sú rôzne, nikomu neberieme nárok na tie ich, ale meditácia je v podstate uvolnenie toho kanálu, ktorý nám môže dovoliť, aby sme pochopili veci. Takže teraz sa u ja určite strašne zabavil. Tak vás <laughs> ešte raz pozdravujem Neni, niekto po svojom živote nikdy nezamedituje, nepotrebuje to. A sú ľudia, ktorých poznám, meditujú 5-6 hodín denne. Takže dovolme si, aby sme to každý mali po svojom. Takže a ty, keď dávaš tú meditáciu, tak pochopíš samú seba? Nájdeš tie programy? Uh, vidím, kde všade som v nich. Hmm. Poslední keď som mala takú sériu meditácií, ráno som dýchala našla som hm, takú, môžeme hm, povedať, hm, kabalistickú meditáciu. Mm -hmm. ne, Nepoznám to učenie, nem, nemám nejaké k nemu vzťahy. Áno, túto. iba sa mi páčila táto. Ja som za to, aby všetky tie učenia keď sú pre dobro veci spolupracovali. A, a keď to tak cítiš, noko, že áno, chceš to. tak mi vtedy prišla do cesty táto a hm, tam sa pracovalo s technikou 72 mien Boha a každé meno bol nejaký princíp. Povedzme, hmm. a, a napríklad taký princíp, že či človek má zvládnuť alebo obeď. Lebo veľa z nás je v programe obeď a to sa nám to nám reflektuje to v živote vo veľa aj takých situáciách, ktoré absolútne nevidíme, že to je ten program tam v tom, tej situácii zakobal. A a keď... to vidíš aj na tele, tá obeď je vždy tak zohnutá, má taký hrbík taký, a... často to majú židi aj sa to volá, že židovský hrb taký, že my sme obeťou. Áno, tak ja som dlho mi vyskakoval ten program a ja som odmietal, že to sa mňa netýka, lebo aká obeď, to by chcel byť obeď. Že Ja si robím život sama nikto ma nenaviguje <coughs> robí si keď chcem, čo chcem a ako obeď ale potom som pochopila ale, o čo ide, ale to pochopenie vlastne aj stále ďalej vidím um, tie aspekty tej, toho nastavenia obete, to opravdu, to nemusí byť že niekto mi ubližuje a ja som tá tiraná, ale to je tak široké a v tej meditácii v podstate vtedy intenzívne keď som pracovala s tým menom hej, že obeť, uh -huh. že aby sme neboli obete tak si sa to Uh, ja netvrdím, lebo uh, veľakrát to má vrstvy a vrstvy, ktoré človek čím ďalej tým... Ako cibuľu to. Áno, lúpeš. presne. A niektoré vidím, môžem uh, povedať, že áno, uh, urobila som kus cesty s tým programom. Super. A, a to, ako som došla na to, že mám ten program. Pomohli mi ďalší terapeutický nástroj je, a teraz zavedeme z majskej kultúry do, Austra, do Austrálie. No do Austrálie. Že, um, australské kvetinové esencie, to sú uh -huh. čo ako bachové esencie, ktoré, keď sa urobí diagnostika, výjdu nejaké, ktoré človek potrebuje a tie vlastne pomáhajú, pomáhajú s tým, aby si uvedomili, s čím treba pracovať čo mu momentálne do toho zasahuje. A myslím si, že práca s tými jemnohmotnými rovinami, ak chceme sa niečoho zbaviť natrvalo, je nevyhnutelná. Áno, ale ako ja som bola tiež na kurze týchto austrálskych a uh, nie je to ešte pre každého, potrebuje mm -hmm. tam človek byť naozaj už v tých vysokých vibráciách, tak. aby to chápal. V 2015 som sa s nimi stretla, aj som ich brala. Absolutne nič. Nula. Ani mne nič. Nula. Až. Uh... Musíš postúpiť no, no, vyššie postupne, na tom rebričku a potom, keď si už v tej jemnohmotnej úrovni, tam ti už robia dobre. Tam, áno. No, Peter sa teší, tak asi pán William sa dostal k nám znova, nie? ne. nie, uh, pozdravuje nás Michal. Milá Krasimíra, dobre sa to všetko počúva, zaujímavý rozhovor, však zasahuje naozaj široký záber tem. Určite budem rád, ak by ste dostali ešte priestor v slobodnom vysielači. Každopádne, ak môžem otázku, keby ste nemusela pracovať, robili by ste, čo robíte, prípadne, ak nie, čo by ste robila, čo by to bolo, ďakujem, Michal. <rý> Toto mi urobil. No, to teraz terapiu. To Áno, čo by si robila? Poveď. Robil mi terapiu, lebo niekedy, keď príde človek na coaching uh -huh. a príde, že ja chcem vedieť, na čo som určená, čo, uh -huh. čo je tá moja práca. Ja sa ho pýtam, predstavte si, že nemusíte robiť, že ste úplne, že no. najbohatší človek na svete, čo by ste robili vtedy? No a čo by si robila? Áno, <laughs> e, ja som si to niekedy predstavovala, no. alebo som si, že si dávam tú otázku. A ja chcem, aby všetky tieto veci, čo robím, boli tu pre ľudí a boli ich kdo robiť na Slovensku. Čiže vtedy by som určite a zodpovedne odovzdala čas kompetencii ľuďom. Mm -hmm. Ja centrum by teším, áno, teším sa, keď je s kým spolupracovať. Ale nechala by som si... Um, austrálske kvetinové esencie, lebo tie vlastne úplne že... to, to už moje, na tá tá mi tá tá ja mám tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá Smutné je to, mm. ale a ešte smutnejším je, keď idem napríklad do Boharska a vidím tam tam je veľa tulavých psov a uh -huh. hladných mačiek uh -huh. no je lepšie ako pred rokmi ale ešte stále tam je s tým čo robiť no to vidíš a... aj v Grécku, v Egypte všade ležia to... na smutné nešťastné už a... ani neštekajú, ani nejdú po tebe tak. dobre, ty budeš mať útulok. Ja by som si otvorila kabaret. Peter, čo by si robil, keby si mohol, ty budeš čítať? Dobre. Ja budem Peter, čiťať, lebo bude ja čítať, lebo ja už viem. Tak, takže, <laughs> ešte raz sa vám ozývam, William píše. Som. Ďakujem za to, ako ste odpovedali. Bolo to pozitívne a nie zlomyselné. Mm -hmm. Navzdory mojej zjavnej provokatívnosti. Pôsobí to tak trochu liečivo, lebo je z toho dobrý pocit. Prajem ešte pekný večer a úspešné liečby. Potom píše nám ďalej Milan. Dobrý večer, dobrý deň. Nepočúvam vašu reláciu od začiatku, ale moc ma zaujíma. Kde by som mohol naštíviť vášho hostia a nechať sa vyšetriť, nakoľko vám verím a nie lekárom. Ďakujem. Dobrá relácia, Milan. Pekne, ďakujeme. Milila, si sa pomaly končí, tak povedz na záver ešte raz, že kde ťa najdu. Môžeme ešte, ešte sekundu o tých ešte aspoň ja 5 minút, često. O lekarov. Pred rokmi som toto hovorila, že lekári, lekári, lekári. Tady je život sa zvrtom a stretou s najúžasnejšími mojimi kamarátkami, čo sú lekárky, všeobecne, ktoré jedna robí akupunktúru, druhá za, za slonkou má... Uh, prístrojom, bykom, ďalšie robí regresné terapie. Yes. A už, už o lekároch ani nič nepoviem, lebo je čím ďalej, tým viac uvedomelých lekárov, niektoré zostávajú v systéme a iní zas vystupujú. A teraz sa absolvujem školu, kde nás učia lekári a farmaceuti a biochemici. M, tak, naturálnu naturopatiu. Ja pôsobím v Bratislave na stránke terapia Na to je? V Dubravke. Uh -huh. V Dubravke som na Homolovej. Je to také stredisko, kde v jednej miestnosti mám ten diagnostický prístroj, no, ne diagnostický, ale skenovacie zariadenie ktoré... Takže ty urobíš diagnozu, potom sa dohodnete s tým, kto prišiel, že ktorá metóda bude pre ňu dobrá? Diagnózu ani nestan nestanovím. Nie. Človek príde a vie, čo mu je a Aha. niekedy má také neurčité m, ťažkosti. Tedy sa dá pozrieť, m, či niečo ukážu tie m, zariadenia, mm -hmm. prístroje. A niekedy neukážu niečo, ten človek má ťažkosť, tak vtedy so, sa hodia vlastne aj to na tom prístroji vidím ak sú zablokované niekde nejaké veci na chrbtici a viem s čím mám pracovať keď urobím tú, tú diagnostiku či ideme na kráňov sa alebo na Spineworks alebo na Majsku Všetky tri náraz? Hm? nie, nie. To nie, nie nie. Dobrý Dobre, poviem len pre tých, čo pôjdu k tebe vtipnú príhodu. Novinárom predvádzali takýto ten, ty si upomenovala ten prístroj. Proste to tam držíte v ruke, nejaká anoda, katoda a prístroj ukazuje, kde máte problémy. No a všetci už na tom boli, všetci sa dozvedeli dobré rady do života a ja som mala všetko čierne. Akože absolútne nič. No hovorím, ale som tu živa, zdravá, držím to tak ako pre Boha a nie som mŕtva, lebo z prístroja všetko bolo čierne. Vychádzalo, že som mŕtva. Tak volali do Moskvy, že máme tu takú babu, ktorá je mŕtva a jednoducho my nevieme, čo s tým máme robiť. A pani z Moskvy povedala, nech sa napije. Vlastne nebolo, nemala ako kontakt, nebol žiaden, Presne, lebo málo pijem, takže, takže keď pôjdete na niečo takéto, tak sa fakt napite predtým, aby ten prístroj mohol s vami pracovať, lebo keď to nemá vodibosť od vody, tak to nemá nič. No tak teraz dokončí, tí to končí. Týto bol len taký malý tento. Takže najdu vás a vy sa potom dohodnete, ako nehovor čo stojíš, len či si drahá, aby vedeli, že či majú ťahať že akože zo zásobe ešte babičky alebo či to zvládnu z normálnej práce bežného človeka? Tak tu poviem takú vec, čo by sa nemala hovoriť. No. Ale poviem ju. No, na, na stránke udržujem ceny tak, aby som... Ne... Nešokovala nie, ne, ne, Nešokovala ľudí. Práve, že opak, že držím také ceny, ako sú všade, aby som ne, neťahala to nepodviezala uh -huh. ceny. Presne tak. Na ja by ceny. možno boli spokojné, keby si podliezla. A, <laughs> Nič to za to. A, taký držím, ale čo potom, vlastne niekedy si uvedomám, že ten človek má snahu, nemá prostriedky cez so sebou pracovať, tak to inak to poviem. Um, kvôli tomu, že niekto nemá peniaze, neudíde. Um, bez toho, aby som. Troška poradila, urobila samý tak. Dobre, takže ešte vieme, že ťa to veľmi baví a ktorú z tých vecí robíš najradšej a ktorú si myslíš, že je pre ľudí taká akože najúčinnejšia. No, najradšej už robím tie kurzy mm -hmm. a keď pracujem s tým človekom Spineworks je moje srdcovka lebo mm, pri každom Do pri každej tej práci s človekom aj ten, aj ten, kto robí je v tej energie a mm -hmm. tej sa s tým telom, to telu mu začne rozpoľať svoj príbeh aj to také, by som povedala pre mňa, také mm, také vzácne momenty sú vlastne uh -huh. v tom no, vnímaní. že Ako sa vieš veľmi na to napojiť. Áno. A, a cítiť tú vďačnosť, že Tiel, telo. Áno, telo, ano, telo ja... ti povie, že ďakujem, a, ďakujem, anó. že si ma odblokovala. A to, že, že vlastne mi dôverujem a pustí, lebo to je dosť cítiť, keď človek dáva stopku, alebo to telo nechce byť dotýkané, nechce anu. pracovať. A niekedy je tak vďačné, že ten jeho majiteľ si dovolil oh. ísť tam. Je Keď ho nepočúva, tak ono mi to porozpráva príbeh. To je pekné. No, tak... Dobre, takže ďakujem ti za návštevo štúdiu, končí sa relácia s Erikov o živote, počúvali ste Slobodný vysielač. Uh... Najväčšie poučenie je, že momentálne to máme všetci v rukách a nemôžeme sa vyhovárať ani stiažovať na nikoho, že blbý šéf alebo zlé zdravotníctvo. Proste ide to, keď to my chceme. Všetkých pozdravujem, želám veľa, veľa zdravia. No a pán Víliam, sme na tom zadobrenie. Žiadne prieky ani žiadne nenávisti. Tak si užívajme. Do počutia. Pekný večer.